Максим своїм звичаєм підбіг до Тимка, бо зайде сказав, що хлопцеві рана загоїлась. Треба його розважити, думав Максим. Але коли він побачив Тимка на ліжкові, блідого і знесиленого, щось мимоволі здавило йому горло. А він не зміг вимовити й слова. На велике здивування старих, Тимко, придивившися до Максима, раптом сів на ліжкові. «Максиме, маму, вкрадено!» А ридання не дали хлопчикові договорити і, притулившись до Максима, він гірко заплакав. Нічого, нічого, Тимко, гладив його Максим, а хлопець усе плакав. Дивлячись на них, заплакала й баба Юга. Що це ти, стара? стиха звернувся до неї дід Андрій. Радіти треба. Виплачеться хлоп'я, зразу повеселішає. Досі ж він майже не плакав. Певно, допомогла твоя ворожка. А Тимко вже сидів на колінах у Максима і недовірливо слухав. «Ну, кажу тобі, знайдемо маму. Безпремінно знайдемо. Ти, кажеш, ухопив її рудовусий. Знаємо ми його як облопленого. Любить одягатися в синій і блакитне. Вовк уже недарма одірвав йому шматком туша. По одежі та по рудих вусах його зразу і пізнати можна». А може, він так заховався, що й не знайти? Знайдемо, з під землі вириємо. якби тільки ми з дідом Панасом шукали, а то шукатиму його стільки людей, що і злічило. Для твого тата шукатимуть усі козаки. Ну, а нащо було тому родом красти? Як нащо? Та хіба ти не знаєш, що ляхи завжди хочуть якусь прикрість? Твоєму таткові вчинити. Ох і не люблять же твого тата ляхи. То виходить, що як знайдемо маму, Ляхи її знов можуть викрасти. Е-ні, вже тепер засть. Повигодимо скоро звідси всіх ляхів. І панів, і ксердзів. геть чисто всіх. І капуцинів, і капуцинів. І бернардинів, і як вони ще там звуться. Ти тільки почекай, Тимко несподівано для самого себе, таємниче додав Максим. Ось-ось почнеться така Веремія, що аж-аж-аж-аж-аж, уже давно козаки всіх підмовляють. Як ударить на ляхів Хмельницький з запорожцями, то й тут зразу ж почнеться. Виб'ємо всіх панів до ноги. І рудого, і рудого, і ще там якого-другого, «Нікому про це не кажи! Ні хлопцям, ні дівчатам, нікому! Щоб ляхи якось не довідалися! Розумієш?» «Розумію! І Семену Войтенкові не казати!» «Ой, який же ти, Тимку, нікому!» «Добре, а, а маму визволимо?» «Безпремінно!» Думку, як простежити за Оксаною, подав Сиворакший Патер. Не може, мовляв, бути, щоб дівчина не ходила до церкви. Довго і уважно стежили по всіх церквах. І нарешті таки вхопили Оксану, поранивши Тимка і поперебивавши ноги собаці. Кілька днів дівчину переховували в колегії юзуїтів, у помічника економа, що здавна був знайомий з патером. Опинившися в узенькій півтемній потайній кімнаті, а з важкими залізними дверима І маленьким віконцем Під самою стелею Оксана відчула такий розпач Таку невимовну тугу Що сперше ледве знайшла в собі сили Боротися з гострим бажанням Розбити собі голову Об сірі холодні мури. Навіть думка, що Самогодство – великий гріх Довгий час не могла на неї вплинути Ні Краще смерть «Краще смерть!» – безгучно шепотіла Оксана з огидою і жахом, поглядаючи на залізні двері, через які щохвилини міг увійти Чарнецький. Але минув день, другий, Чарнецького не було. Щодня приходила якась крива, огидна, подібна до відьми баба, приносила страву, прибирала за Оксаною, а раз навіть спитала про здоров'я. Оксана мовчки з погордою одвернулася. Минуло ще кілька днів. Чарнецького тут немає, вирішила Оксана, але що ж діяти, коли він приїде? Що може вона зробити? втомлена, знесилена голодом і безсонними ночами? Тупий, нездоланний жах опанував дівчину. Вона вже не могла про щось міркувати. Не могла навіть ходити, і нерухомо сиділа в кутку під вікном на брудній соломі. Хвилинами жах перед Чернецьким немов би зникав. Оксана обхоплювала руками коліна і, низько схиливши голову, линула думкою до своїх, до Тимка, до Старих, до Івана, що, певно, вже досі з Хмельницьким на Запорожжі. А що, як справді, почнеться велика війна? Що, як Чернецький не зможе сюди приїхати, що, як розгромлять ляхів козаки й прийдуть аж сюди, до Вінниці? Ні, це неможливо. Якось надвечір розчинилися двері, і замість огидної баби Оксана побачила патера. Він увійшов якось боком, немов підкрадаючись, мушу попередити панну, щоб не лякалася. «Зараз їдемо. Панні нічого злого не зроблять». «А чого це він мене панною зве?» Проминуло в Оксані в свідомості, і ця думка на мить навіть зробила не таким гострим жах дівчини перед тим, що її чекало. «Пана Черницького панна побачить ще не скоро. Маю час подумати, заспокоїтись. Дуже прохаю панну не хвилюватися». В дорозі не кричати і не вириватися. За панною весь час буде пильний догляд. І потім ми маємо листа щодо панни. Патер вийняв з-за пазухи якийсь папір. Хай панна знає, а в листі зазначено, що везем божевільну. Геть звідси! Раптом несамовито скрикнула Оксана. Геть! Геть! Переляканий патер миттю вислизнув за двері. Божевільну. В разі потреби вони казатимуть, що везуть Божевільну. Виходить, нема порятунку, нема? якось тупо повторювала Оксана, і думки їй плуталися, і все більше і більше опановувала її якась іще ніколи не знана байдужість. Як поминули міську браму, було вже зовсім темно. Попереду їхали верхи два жовніри. За ними коляса з патером, севоракшею і зв'язаною Оксаною. А позаду ще п'ять жовнірів у повній зброї на добрих конях. Перший день Оксані зав'язували навіть очі, щоб не помітила, куди їдуть. Потім севоракша намислив робити це лише на зупинках, але зупинялися дуже нечасто, тільки ночувати або дати перепочинок коням. Їхалося так швидко, що патер Твердо надіявся застати Чарниткого ще в Корсуні. Але чим ближче до Корсуня, тим важче ставало їхати з такою самою, як і в перші дні, швидкістю. Весь час доганяли великі обози, невеличкі, а то й значні відділи війська, окремі редвани, карети. То з'їздилася шляхта на заклик великого гетьмана Потоцького. Великі пани – Їхали нерідко на чолі кількох сот озброєного люду. Дрібніші вели під корогли коронні, тільки десятки своїх зовсім збіднілі шляхтичів, що не могли спорядити своїм коштом і невеличкого загону, приєднувалися до відділу якогось із значніших панів. Татер увесь час під'юджував Сиворакшу, щоб не вичікувати, не плентатися за якимись возами, неодмінно переганяти. Але робити це ставало все важче. Якось наздогнали велику валку кованих до краю перевантажених возів. Вантаж був укритий рядними шкурами, добре поперев'язуваний сирицею і ликом. «А, то добрий обоз. Зразу видно якогось значного пана», – покрутив головою Сиворакша. «Ти чий будеш, хлопе?» – запитав він якогось дядька щось коло з десятого воза. «З корця!» «Пана Корецького!» – похмуро і неохоче відповів дядько. Поминули ще з десяток возів, і на таке ж саме запитання дістали відповідь. «Пана Корецького! А що ви те?» «Посуд! А на тих возах що? Меди! А на тих? Вина!» «І посуди, вина, і меди, і всяке вбрання, і тканини, і простирадла, і дорогі килими, і навіть важку мармурову ванну». Везли за паном Корецьким до головної квартири коронного війська. Це, певно, цими медами пан Корецький зможе все військо гетьманське тестувати», – спробував пошуткувати патер. На добрі будуть бенкети», – мрійно прошепотів Сиварахша і проковтнув слину. З цієї розмови Оксана довідалася, що її везуть до якогось військового табору. «А там же і Чернецький, напевне». Господи, Сусе Христе, мати Божа, вирятуй. заходилась безгучним плечем дівчина і з розпачем помічала, що корсунь уже близько.